بسم الله الرحمن الرحيم وهو اسم المنغى المانع وهو اسم دانند ورکیدې خبره رسول په تدریب کې په قرانو کې یا قران دا علم دی او قران دا پار او علم دی دنده دا یسم مطلب دا دی چې انمياء لسيره قران فتهي عبارات سنهن قد قدم سيرين للنظم والمعنى دار النظم او دار المعنى وهو اسم اعداء لم للنظم والمعنى دار النظم او دار المعنى لاننا مراد عبارات الفاظ ليعاد ادب البرامساند عليه الرحمان قال الفاظ او لفظنا نظم ترق ک نظم عام الغالب پیرو تلل کی من غلری ا پی ان تا او نظام اولف سوو دا وشتو تلل کی عربی اکل تکمرا و لا فق النوار النقط جرو خڑا او ادوکے میں ایا نفات روحات الدقیق شکی چکم ده ا غولو راتی نو کا اصل لغات دا عربی استعمالی کو پڑھ دشتل نن دی وجنه د حضور کو ل لفظ نه چا طرف تا نن نن تر قاضی شوک سوداوجه است مسند علیہ الرحمات خاص عام تاریخ شروع کی نال تو هو کل لفظ ن دلت ادب شد تا بیا ادب شو سو یاد شپ دل پسې په دې ملحدان نبی رحمت د یاد ته د کتاب قرآن عبادت کې خبره د قرآن سره ته د مدته خاص کار په او که په کلامه عربو کې استعمال شوی او په قران دی هغه د حدیثه خاص تاریخ په صرف د خاص د قرانه نه د حدیثه سنت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په وې چې التکين سنت څنګه شل اقسام جوړې چې کوم اقسام مخکې بیان شوی وزحل تکين جوړې او که आम्ही چې په عربی ته راشي التکين چې کوم الفاظ استعمال شوی په کوم خاص عام مشترک مووله دی نشه اگر موږ موول په ځینې کې مطلب نه مطلب نو. دغه خبراله <سؤال> ته ویلي کی کنه گئی صحیح شو او د دا ولک او ولک دا د ټول <سؤال> او تخصیص وګی کی کنه گئی تامین او خاص طریقې عام طریقې په لفظ ذکر کوي نه حد متخصصه په بهتره ډول <سؤال> 잘ته مې لري انکه لاول <سؤال> ادامو سامن تعلق ام دا اغیسره دی وزمون تعلق ام زیادتر دو اغیسره نا بہترہ التن بو فکسوک اشکال او پینو جواب ذکر دی خبر ام دا ووو اسم اللی والمانا دانو ان دا نظم او دا معنانا فصل عبارت خدا سویل پکر ووو اسم اللی نظم دان لی علی المانا دانو ان دا آغا لفظ دی چی آغا دان لی پمانا باندی هین ته قران کي شيش اغا الفاس چې اغا دلی په معنی باندې کې معنی چې د الله تعالی مراد دي دتہ لفظ دا لعل المعاني د سوال کې قران دی خو دیس اصل عبارت دغه په کوم د دې اسم لنظم والمعنی. او معنا او سر د دغه جمله معنی دغه په لکه څنګه؟ هغه دغه په پزمن معنی دا دغه دا غل په زمني چې کوم د الله تعالی مراداته دلالت کن راست الگدار دیو خبر دیو تنمید تری بازی اغان ویچی صرف مانا تا قرآن دیو لفستا قرآن و نوی او آید ایمان صرف تقولنی است اللہ لگیچی ایمان صرف کرات پا پارسیانو دا پارات پا موسکو پا پارسیان کی قرآن جائز کلا دی چی کلا صورت مانا دا سید مثلا قل هو اللہ وحد او دا اغیر مانا پارسی کلی الپاس دا پارسی دی او مانا دا قل هو الل نه امام صاحب د موسیدی نه هغه دی امام صاحب د ډېر کول نه استلال کیږي کله <سؤال> امام صاحب په پارسای کې د مانا جایز کوي نه پته لګی چې مانا قران دی ځکه په قران سره موږ جایز کوي الله تعالی او فقرو ما تاسرا قران موږ د قران نه سيڅه چې څنګه اسانه وی و چې کله امام صاحب موږ په پارسای کې جایز کوي مانا د قران نه دی او لا مليس ترز بدل. هو اسمه للنظم والمعنى. داد دوال ده پارنومه سربت دمان ده معنى ده پارنومه السوكي سرب لقص ده پاروينه ده مسلق او كسرب دمان ده معنى ده پاروينه ده مسلق مشهده. بلک داد ده لفز ده الله على المعنى ده. اغیره. جميعان دوال. من قرآن خود دوال تعالی. وشكسو فنقاز من یادين ده مغران یادين. لا. سعادين. قران زاستم کرونی معنا تم څه دي په تریا نه دا خبره چې یو سره له قران مې کوی یو صرف د دېټیټیشن دی او د دې ریس پیدا نشته یانو خلک چې باز یې وکسبت غنی لدی ورته قران تاسو کوم ترجمه کوي ان تاسو ترجمه او معنی پر ذمه توجو ور کوي د ترجمه نو صرف یادو کوی تاغه کنه مراد ورته نه پات تاسو کوم معنا ته یادو ته نسنه نه انفاذ ته في هذا الحال الوقت الذي قرآن يسمى ديم قرآن وهو المنطرة وخدح ندفتاً نترجمه نم قرآن وهو عقزي نم سوي قرآن وهو اسم اللي النظم والمعنى دا نوم علم دي دا دا ندم او دا معنى جميعان وبعد ذلك تأكيد امرارو چه دا كانون مسلقون ختم شئ جميعان دا دوال وقاران في قول عامة العلماء فقول عام علماء عام نمرادل تاك جماهير علماء جنہور علماتنا مراد دی جنہور علماء آدھا کتا قرآن او ایدہ پی صرف معنی تا زکر قرآن ہوئی چی نظم نظم دم قرآن ہوئی زکر قرآن تاریخ توسو او کو مخی فالقرآن المنزل تنزیل پالفازو کی رازی که پماناک رازی پماناک اغزیل منگ رازی اصل تنزیل پچاک رازی پالفازو کی رازی او کتابت پچاک رازی پنکوشو کی رازی او نکوش دال لی کلمہ صاحب کے معنی موجود معنی اوږه جنم موجودي سپي موجودي الفاظ صحیح او نا کلمہ الفاظ دی نو په تاریخ کې چې کم رد رد الفاظ دي اغا تنزیل کماټ او تنزیل دې قیادت ته او نا او تواتر دی تقریبا تقریبا دا درستی خبرانځهن کرا لګن ندیو جی کې الگ او تا کی دي تور او هو اسم لنظمي والمعنا جميعا في قول عامه العلماء في قول عام علماء عام علماء تاسو نه جمهور علماء په دکنه ته کوي که یو کنده امام شه د کله جواب ورکړي جمهور علماء د مراد وو هو صحیح په دې سره پیغمبر کې په کله عامه العلماء سره کومې مراد کو دا عام علماء کول تراش عام دا چی وو هو صحیح سره په دواره ورکړي وو هو صحیح کوئی کم از حبدہ ابی حنکر اللہ علیہ کا ندار ہے چی نظم او مانا دعوت قرآن ہے تاور دا. پسیجی بیو امام صرف دکھنے مسئلے ناستدلال کرے داغے جوابا داغے سور کئی؟ دواب جوابا دوابا. جوابا اللہ انہو مگر امام صرف چکم دے لن یجحلی نغمہ نلے گر جولے نظم رکنا لازمان رکنے لازم پی حق کے جوازے په حق جواز صلات خاصتا په حق جواز ول د مسکی خاصتا خاص پر ته ایمان شهو رکن لازم نه ګرځول ته امام شه یو کله کول, کول دکو چې پارسا کې سړی معنا ادا کوي ول د مسکی نظم هغه د قرانیت نه یو نظم دمس جواز یا پرنه نظم لازم نه غنل یله خبر دې پرګ دې نزن مشکي لازم نه غنل سردا لازم ندی چې امام صاحب نزن ته سنوي قران نه امام صاحب هغه دا جائز نه دا جائز بني چې سره سره معنا لیکل شوی ګوت ورلواړی کډنګ سره بنل دا قران وو په کار دې قران معنا نه کې شوی جائز نه ویګا او په صرف معنا لیکل نو اگې زناناو دا پارا دا اغیر پارا چی کم دی دا اغیر لستل دا سی احکامات ورغم قولی چی سم چی قرآن تا ورغم قولی چی اغا رب زین کرا لان اغا حائزی نشو لسته اغا جنوب نشو لسته علانگی چی مانا زی کر شوی اغا نورو جی بین اغا لسته شن نورو احکاماتو پا خق کی امام سی سن اغا سنگری اغا پشاند مستقل قران مرکزالہ معنا مستقل قران امام صاحب نه ګرځي په حق د جواز کې امام صاحب مستقل قران صرف معنا نه ګرځي او نو احکاماتو نن پتلګي امام صاحب مستقل قران نه ګرځي ور او په حق د جواز د صلاة کې سور مدره تدریجي چې امام صاحب ویل چیایست ولی لا ولی قرآن غلو ته او صرف پرويګا نه ځایيست دا غره طرف ته لويو یو وځي چې امیر الانوار علاجه کړی په دټه وجه دا شنو حاله حاله د مناجات او تاسو استعمال ویلو چې د قران په تاریخ کې د لفظ د اجاز ذکر کول په کار دی دا وسپزاتی د قران د قران نظم مولجس دی د دې نه اجاز د او عرب سره یو اصل چې قران لولي او په دې کې اجاز طرف ته ځین وځي ادر کته باندې طرف ته او پاری د لوی ګنیده الله کلام له توجو هغه ترته هغه سره یې تراله کړه الله وحده یتر په توجوی نوتی له هغه چې د اجازې نظمې د وجنا دغه هغه توجو چې خلق مطرحی د ایمان صاحب وي بس چې مقصود د توجو له هغه چې معنی ادا کړي نږدې د پارې ایفری کول له امام صاحب داو چې نږدې توجو هټاونی شیده تک عذر د وجنا د د وجنا امام صاحب د مو صرف معنی باندې شیده چکه امام سہی چې د موږ بنا ټول په تفصیل او ما تیسر الله نه قران تا تاسو وګورئ چې صالح راغت په حالت درو کو تلاوت نه کوي دا سره د تلاوت امام صاحب سره حکمی تلاوت نه کوي چې امام صاحب قرات کی په تلاوت کې او تا دلاله نه حکمی تلاوتو په کنه او امام صاحب وګورئ درته نه متاله ځي کو لکه یو په سندې انځه ونه په الله موې فقره ومته القرآن ابره مازور نم کچري پجه باندې تلاوت نشي کول سه ساکت ابره موږ یې دراله نم سا کیتیه دایریک روکو له وسی دایریک هم سا کیتیه خدای په کومو شی سره او اسان پکرو ما داسره کم لته اسان ابره موږ یې او بل تر مقصد هغه توجوه ده ابره لذا امام سيد د دي وجنا غوي د تن چې کومه نظم ثاقب ته د سقوط د نظم العوام د د نماز صرف په معنا باندې چیر مطلب دا هغه د انډو چې نظم قران او لري عرب زبان تر امام سيد د كل وجه هم دا چې د صلات بنا غرض تسهيل به عرب زبان ګرالا او قراءت اغتتر اکول اغرسیر ام ساکیتی گی مکمل معنی اغنظم دوار سے کی ساکیتی گی تابع مینشتہ صرف معنی ادا کی مبین کم سے کم کار اکول اغنظم تین لحاظا ساکیت تیموز اسی شرے جائز دی ادا مطلب نا جنظم قرآنو نا دی اگرام زہن درالہ او بی ادا میاد ساتھ ہے تیر امام سب دین کول نا استداد بدا کخن قدر بارا جی صرف معنی ا امام سے بروجو صاحبت ابن مریم دا اعالیم کلشو دے اغشو دے در مختار کی صراحة تل موجود د امام سے بروجو اغش صاحبت اور او رجو سکے بید پتون دے صاحبین او کول بانے وقتی دے دی دمر خبر سرا دے دمر خبر سرا بیادا خبر اقول چھے قرآن امام سے پینیز بانے صرف دمانا دے پار مندن دا خبر سدا خالد خبر رمجاہ انترا لحدہ مشک دکدای شي شاتلو او دنه نجوم ثابت تر دا غیر متابقي کول دا مطلب دا نه دی چې مش پرمانه باندې یادت د قران صرف ماناله قران دواله مو صرف دې باندې ځای وکړه چې دی ایمانی اقرار د تا ثابت ته کنه ځاګه څنګه چې نور ارکان په وخت د ضرورت کې ساکيتي دې له دا نه ساکيتي حال دوز په چې اللہ انہو مگر دا امام سے چکم دے لنجے چالے نظم مانی نظم رکنا لازم اندرکنے لازم تی حق جواز السلاح تا حق بجائزی کدو دا موسکی بغیر دا نظم نموس جائزی خاص سکن خاص او نو روکے امام سے صرف چکم دے نظم نساکت ہے کوئی قرآن کرے کوئی آگے بانے پر قرآنیت حکم جاری کی جو نظم اومانہ دوارے کہ نظم اومانہ دوارے ناکسوالا کو تیشوالا د نخائزه لسته نشی که صرف مانا دا اگه تکیا امام صرف قرآنم نوئی بلکہ جواب تسوئی خاص سکن تداری شاہ الشخان اقسام النظر والمانا او اقسام اقسام نمرا تقسیمات دی دیکھتا قل سکا اعتراض خوزان کو پویا گئے مرلنگوار والا کڑھتا سوارے گلے یو اقسام دی تقسیمات دی تقسیمات مخبولی بجمع کیا عليك التزاد منه اعداد يوب الكسيم او زيد من تقسيمات يوب التجمتيه وده يولد قص داتا دا سي في شي مشترك مين هذاك مشترك ولا معناه دي, دي حقيقي بكل معنى ذلك بالظهور ولا بالزيد قرء له طهور يوم معنا هذا حقيقي معنى هذا شو ده كان او دا لفظی تور او خیز داو اختلا معنا دا مشترک ندی دا پاروازہ شر دیکھن نا او مکرد مانو کسی حقیقت حقیقت دا دواد اسی شر او دل تا رفظہ شر مشترک دیتا آل تقسیم سالس کی او کسم شر او دل تا تقسیم اول کسی شر او کسم تقسیمات پخبرو کی جانت کی دیش او لفظ دیداؤی او دلالت تا تختلا معنا بننی پرس باننے کی مسئل وزها من غيران تخولُ؟ من تقسيمات خبلُكِ د occurs او اقصان دیوب الکاسیمن، و اقصان دیوب تقسيمون اقصان خبلEt نشک لکا مثلا یولاد دخاص udah من دادا عام من شجق یولاد دعام و بी او دادا مشترکه می دادا نشکیده یولاد دخاص каждый او دادا معول و منشکی ب generalized شایل، معاممل غفون دخاص آمر Бы لو یولاد دعام و می دادا تعام من دادا مشترکه می دادا یولاد دخاص او دادا به عام من مانشکیده ذکر angle وقت سین عام مشترک حوالے وقت سین دس سلو ور دیو بل سمچنه کیږي دې تو دیو او زدین ویليږي اقسام په ټول مشکدی کې تزاد دي اگر موږ اندرا لږ مقسم په اقسام او تزاد او تقابل دي اگر په ټول جماعتین شي او د مختلفه تقسیمات او اقسام دیو و جمع کې دي اگر موږ اندرا لګا نظم تکي دا اقسام نه دي اقسام نظم المناني بما يرج اربع اربعته مراد تقسيمات علي او تقسيمات دسه اقسام حالکه اقسام يو بلکي جمعي دي نه او دن تکي يو بلکي جمع شنو د رسول او تقسيمات څنګه ته ماځه ما کړ کنه په يللا پس ذکر راکي نو پته ولاګل چې يو بلکي جمعي کې جواب دري نه لار اقسام نه اقسام نه دي مراد اقسام نه مراد څه شي تقسيمات دي تقسیمات دا نظم او دمانا بیمات خبر کر رو کی یرجو علمانی قدی اخکامی شربی چه آو بس کی았는데 مبعی رو آرپاس دا اخکام دا, دا تقسیمات سوری تکسیمات آر ذر مبعی رو آرپاس اخکامی شرح آرکانی شرح یا بمعی دا اخکام دا, دا شرح دس صلو تقسیمات کتسیمات نور پیده بار دا گیسیس و بیماری رو تا فاعتبار دا امصال شی ناغذان لتقسیمات دا کنان سن سن کس میں مثال نذکر کئی پا اعتبار دا تشبیحات دا شی قرآن مختصر سانی راو اللہ عاو سمرا تقسیمات چی دی دا گئی مثال مرحبا اکثر اکثر دا قرآن نذی اغذان لبلا شی کس میں نذی تا فاعتبار دا واعس شی قرآن پسو تریکو سر حدایت ذکر کئی اغذان لتقسیمات دا اغنور پا دا واع چکم تق ایلا ماری پتی احکامی شرع داغی رجی چا پاکیی ماری پتی احکامی دو شرع پاکیی سلور دی اگهان سلور تقسیمات کم کم دی ما دوری خاص عام مشترک و مغلو ورپسی خفی مشکل نجبن متشابه دیتا متقابلات ورپسی ویده دیتی کمراروانی آده دی متقابلات دی صحیح شکنه ظاہر نس مفسر نحکاما دول او حقیقت مجاز سرین کی نایت او شو اشارہ پالش او عبارت الناس اشاره الناس او دلالت الناس اتقاز الناس شو شو شج شج اقسام او د اقراغلی د پسو کې پدې څلورو وانو شل اقسام دي او د پسورو تقسیماتو کې راغلی اصل کې ثانوي تقسیمات څه کوي چې دا کسمه ساني چي د متقابلات دی یو ډول د دی یو تقسیم کوم حقي ظاهر مشکل مجمل متشابه ظاهر نه په پسره یو کم د یو او خاص عام مشترک مووجوده تقسیمه سابې دو تقسیمات شو او خپل حقيقات مجاز سرې کنايات د تقسیمات شو او خپل عبارت النسيجه نه نه دله نه سلور تقسیمات شو اگسام شل دی تقسیمات سلور دی زکر تقسیمی متقابلات تیم اگر دیو بڑسی شیلی متقابلی اگران زین درہ نو سلور دکر تقسیمات بیانی بیا دلہ خبرہ وجہ در حصر اگر پدی سلور تقسیماتو کی سرہ نو اغان دوار در تقسیمات النظم الدال على المعنى يا هو اللفظ الموص... الموضوع المستعمل الدال على المعنى ده نفس رياات كده الموضوع المستعمل الدال على المعنى اللفظ الموضوع المستعمل الدان على المعنى اللفظ الموضوع المستعمل الدال على المعنى زي الكلمه مثلا يا اللفظ على المعنى اللفظ معنی قدیح حاصل یعوی ما دو متوجیشی بیا تاس اگر برئی اللبز الموضوع نکدی کیا وزعر آلا اللبز الموضوع کی رئی دن تکارگیر کرا خبره اللبز الموضوع کی المستعمل کی سر استعمال الدال آلا المعنی کی سر آلا دلال باید بیدار اللبز تقسیم دیا دادا معنی تقسیم دیا دادا خبره دا بلغت موضوعه مستعمله اذال علی المعانی بار تقسیم جو قال دی اوس تعلق چې باقي د دې سره تعلقو کده کې دغه خبره را بکی هوا دارا یو بکی استعمال اول بکی دلالت, دلالت. نک چر تقسیم په اته دلالت په چې په دغه عبارت سرین نه نه په دې بار د ور وایي دا, دا, دا, دا خاص معنی لپاره وځای د عام معنی مشترک وضع دیو نو تقسیم اول شو طرح ترین خبری کو دیو وضع بل استعمال بلو ایراد نوکه چری دا, دا. دا, نو دا تقسیم اعتبار دا وضع اونو اول شو تقسیم اول اقسام خاصا اون او که اعتبار دا استعمال دنو تقسیم سالس دا پا حقیقی مستعمل لو دا پا منام اجازی کی دا سراعتا مستعمل دا نوکه تقسیم په اعتبار ده استعماله مداد تقسیمی ثالیش و حقیت مجاز سریحه این آیا قاده یا دلالت نوکه تقسیم په اعتبار ده دلالت دو که او دخیقه او چی ده دلالت وضاعطاً سا ده لفظ دلالت واضح که او ده لفظ دلالت خفی گئی خوابراً حمد از امرا لگاو ده دلالت پت ده اختار ده ده دلالت پت ده ده ده ده ده ده دلائت انتہائی وازیخ پر مکم اگر ہم ذہن پر آگا نوکر پہ اعتبار دلالت دو اضوح او د ہے وہ دہ تقسیم الثانی ہے اور تقسیم الثانی کی متقابلات کی اتا اقسان خفی مشکل مجمن متشابه ظاہر نص مبسر مکم نوکر تقسیم پہ اعتبار دلالت دو اضوح او دلالت کی کم جانب دلالت کی کم حصیت ہے او او خېفه په تاسو اکثمو کې خېفه ده خپله مشکل مجموعه په تشاعبي او په سلورو کې ظهور دي دایچبا ظاهر ما تفسیر محکم د تاکسیمي ثاني شې په دې عبارت دلالت او د لغت معتبر يو او خېفه او د تاکسیم شو؟ هان دي او د تاکسیم په دې عبارت دلالت په کې تکامل او خېفه مگر په دلالت علي الأحکام دي او شگانا دیخو خکم با دلات چنگه گی پی دی بار عبارت تی او که پی دی بار دا او که دا اکتزا او دو دلالت صحیشو؟ نو بیا کم تقسیم شو تقسیمی؟ رابعش تقسیم پی دی بار دا دلات تیو دلات پی دی بار دا او دشریقان نده بلکه دا دلات پی خکم ما ده پا عبارت او که طریقه دو اشارت علی الاحکام نو بیا کمیو شو ڈوہ تا ہوئے گار سور تا ہوئے ڈوہ تا کاسیمی انباش ڈوہ نبین شایدہ تا کسیمی